Kniha čtyři, deset Vasišta pokračoval Po sto nebeských let se mudrc Bergu oddával kontemplaci a poté se zvedl ze svého místa. Před sebou nespatřil svého syna Šukru, ale jen vysušené tělo odporného vzezření, kterému se v očních důlcích usadili a množili červy na zubožené tělo syna mudrce zcela ovládl. Neuvědomil si přirozený běh událostí a pln hněvu se rozhodl zaklít čas za to, že způsobil předčasnou smrt jeho syna. V tom okamžiku čas nebo též jama, bůh smrti, přistoupil k mudrci v hmotném těle. V jedné ruce držel meč ve druhé oprátku a oděn byl v neproniknutelném brnění. Měl šest rukou a šest tváří a obklopovala ho družina jeho sloužících a poslů. Plál plameny zániku, jež vycházeli z jeho těla a ze zbraní, které držel v rukou. Svým chladným a neochvějným hlasem promluvil čas k mudrci. Čas neboli jama pravil. O, mudrci, jak je možné, že moudrý člověk jako ty předvádí tak nedůstojné chování. Mudrc nestrácí klid ani když je napaden, ale ty jsi pozbyl rovnováhy, třeba že se tě nikdo ani nedotkl. Jsi úctyhodný člověk a já jsem ten, kdo dodržuje slušné způsoby chování. Proto ti bez jakýchkoliv postranních úmyslů vzdávám poctu. Nepromarní své zásluhy marným předváděním své schopnosti zaklínat. Pamatuj, že mě se nedotknou ani ohně Kosmického zániku. Jak dětinské je od tebe, když doufáš, že mě můžeš zničit kletbou. Jsem čas, to já jsem zničil bezpočet bytostí. Ba dokonce i bohů, kteří vládli tomuto vesmíru. Svatý muži, já jsem ten, kdo se živí a ty jsi mou potravou. Tak je to přirozeně určeno. Tento vztah se neřídí tím, co chceme nebo nechceme. Oheň ze své přirozenosti směřuje vzhůru a voda zase přirozeně teče dolů. Jídlo si hledá strávníka a stvořené objekty hledají svůj konec. Je to tak, jak určil nejvyšší. Ve všech věcech přebývá samotné já. Při jasném zření neexistuje ten, kdo koná, ani ten, kdo zakouší. Pouze nepročištěnému zraku, který vnímá rozdělení, se zdá, že takové rozdělení skutečně existuje. Jsi znalec pravdy a víš, že tu není ani konání, ani nekonání. Bytosti přijdou a odejdou jako květy na stromech a o příčinách toho se můžeme jen dohadovat. Vše je podřízeno času a lze to chápat jako skutečné i neskutečné. Je-li hladina jezera zčeřena, zdá se zčeřený i obraz měsíce. Lze to chápat obojím způsobem, jako pravdivé i jako falešné. Čas neboli jama pokračoval. Nedávej průchod hněvu, mudrci. To je jistá cesta do neštěstí. Pochop, že co se má stát, to se stane. Nenechat se ovládnout samolibostí či arogancí a následovat bezprostřední naplňování svých běžných rolí to je přirozeností moudrých. Těmi, kdo jsou moudří a zůstávají oproštěni od egoismu a sobectví, jako by byli ve stavu hlubokého spánku, musí být uděláno vše, co je třeba udělat. Nedopust, aby tomu tak nebylo. Kde je tvá moudrost, velikost a mravní odvaha? O mudrci! Proč, když znáš cestu k blaženosti, jednáš jako hlupák? Přece víš, že zralé ovoce padá ze stromu na zem. Místo toho, aby si to uvědomil, chceš mě proklít? Jistě víš, že každý má dvě těla, jedno fyzické a jedno mentální. Fyzické tělo je netečné, bez schopnosti vnímat a spěje ke svému zániku. Mysl je omezená, ale spořádaná. V tobě je však mysl rozrušená. Mysl nutí tělo tancovat, jak ona píská. Způsobuje na těle postupné změny, jako když si dítě hraje s blátem. Pouze mentální čin je činem, neboť myšlenky způsobí omezení, a čirý stav mysli je osvobozením. Právě mysl vytvoří tělo i s jeho končetinami. Právě mysl je bytostí netečnou nebo bytostí vnímání schopnou. Také neomezená rozmanitost věcí není nic jiného než mysl. Mysl se ve své rozlišovací funkci nazývá rozumem a ve funkci stotožňovací egem neboli pocitem jáství. Fyzické tělo je jen hmota. A přece její mysl považuje za sebe sama. Obrátili se však mysl k pravdě, odloží své stotožnění s tělem a dosáhne nejvyššího. Ó, mudrci, zatímco si byl ponořen v rozjímání, odešel tvůj syn ve svých představách daleko odsud. Zanechal zde tělo, jež bylo synem mudrce Brgu a vystoupil na nebe. Tam si užíval radostí s nebeskými nymfami a když byly počase jeho zásluhy vyčerpány, spadl jako zralý plot spolu s nymfou zpátky na zem. Své éterické tělo musel nechat v nebi a na zem spadl, aby se tu zrodil ve fyzickém těle. Zde na zemi vystřídal mnoho zrození. Byl synem bráhmany, králem, rybářem labutí, znovu králem, jóginem ovládajícím psychické síly, polobohem, synem mudrce, opět králem a opět synem mudrce. V důsledku špatných činů pak byl lovcem a opět králem, rodil se jako červ nebo rostlina, byl oslem, bambusem, srncem, hadem, Ptákem, pak opět polobohem a nyní se zrodil jako syn Bráhmany Vasudévy zná dobře svaté texty a právě teď vykonává pokání na břehu svaté řeky jménem Samangá.